Ola, benvidas a un novo boletín da Filispin, un espazo onde ti podes participar directamente achegándonos as túas novas o seguinte correo electrónico informativosfilispin, rematado M, arroba gmail.com mesmo podes achegarnos un audio. Imos co sumario de titulares para o día de hoxe. <risa> Noticias dialogadas. Na súa sección, Lupe e Ignacio falando para dos sofrolá, milleiros de vivendas baleiras, centros de las públicas, máis o acceso a unha vivenda digna e asequível continúa a ser un problema. Terceiro foro albixe. A violencia de xénero digital, a violencia invisible, será o 13 de novembro entre as 4 e 8 no Salón de Actos do Vicerrectorado do Campus de Ferrol informa Chelo Carballal Manifestación pola defensa do Tren de Ferrolterra Terra Eume y Ortegal será o domingo 30 de novembro as 12 do mediodía desde a estación de Tren de Ferrol informará Ana Lucecú Actos e actividades da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para as vindeiras semanas. Toda información da man de Ferro Intervención de Ana e Xosé na cazolada contra a fame e o xenocidio que inflise o estado sionista de Israel ao povo palestino en Gaza, Estaba organizada, e son actividades que ven organizando de maneira habitual o colectivo Ferrol con Palestina. Aconteceu o pasado 3 de novembro de 2025 e teremos aquí un estrato das intervencións nesta ocasión Ana e Mortes laborais ou asasinatos da patronal. Educo mocho conto sobre un texto de Javier Ballesteros. Estraremos a promo da festa do 20 aniversario da Filispín E a continuación ouviremos unhas verbas que nos deixaron os integrantes de Batalla Que xunto a ECO estarán na festa do 20 aniversario da Radio Filispín Esta que estás a ouvir, nos convidarán a participar Como así fará tamén Pepe Cuña, conductor de Ábrete de Orellas, Que animará a festa como DJ Finalizaremos cunha senda de actos que pode ser do teu interés Comezamos Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Ola, que tal, Ignacio? Ben, un pouco así o tempo gris, pero bueno. bueno É tempo de novembro É tempo, ademais, van vir agora os magostos do día 11 Seguramente temos o veraniño de San Martiño Así que sempre hai unha esperanza eh, Magostos tivemos na revolta Pasei non moi ben, por certo Estaban riques os liscos e as castaños E <risas> con azúcar saliron os liscos bueno, ese, ese sería outro tema Mira, é que eu quero Dime. comentar Xe o anuncio de Rueda Bueno, digo anuncio aínda que na televisión de Galicia presentárono ¿no? como unha noticia o sea, Era unha noticia Pero realmente era un anuncio editado Porque Rueda parecía Co seu chalequiño amarelo De anunciar obras e servizos, sí. e, e logo era un vídeo editado onde había sí. primeros planos, a ese personaxe andando, camiñando por un edificio en construcción en Santiago de Compostela e anunciando maravillas, maravillas sí, sí. en política de vivienda. É un vídeo editado, eh, estamos recibindo moitísimas noticias deste seito así. Cando fai algo que son políticas sociais, Poxa o chalequiño amarelo e aí vai, e o lanza, eh, pero en plan publicitario, e eh, editan a, totalmente a noticia. Pero bueno, este, eu creo que sigue sendo moita propaganda, non? Moita propaganda, pero sí que me chama atención como fala, como ten unha linguaxe de esquerdas, non? A vivenda é un direito, non é un negocio... Bueno, pode ser que, non sei se linguaxe de esquerdas ou non, pero sí que unha linguaxe de tipo social, non? O que xe decido? Xalequiño. Cando ves o xalequiño amarelo, digo, ui, aí vai. vai. Vai intentar dar eh, un toque de tipo social. Pero, bueno, o problema da vivenda sigue sendo un problema importantísimo. Non só en Galiza, no Estado, en Ferrol, senón que en todo o mundo. En todo o mundo, as cidades eh, eh, están tendo moitos problemas para ter vivenda eh, asequible. Home, agora que me dix de mesmo que ahora está de moitísima actualidade, que é unha moi boa nova, non? Que o que acaba de salir eleito alcalde de Nova York, Zoan Mandani, pois unha das cousas que levaba no seu programa era precisamente unha política pública de vivenda que frenase a especulación. Si, sí, eu escoitei varias, varias medidas e tal con respecto a, ao tema da vivenda a parte da construcción de vivendas equíbel que en Nova York parece ser que é un problema tamén moi grave pero que en todo o mundo porque a vivenda é, dun dereito dun dereito convirtouse nun activo económico cerrarse a un activo económico non só por ter unha propiedade que despeis se especula con ela Non é un activo económico por grandes capitais de investimento, sino que tamén un activo económico para pequenos rentistas. Cersavitz, como tivemos moi próximo a unha persona que se comprou dúas vivendas aquí en Ferrol, e rapidamente xa se está alugando de 300 euros que, que era o lugero e xa o pasou a 600, 650. A, a 650 euros. Sí. Bueno, e cando digo en todo o mundo, acabo de decir o de Nova York, pero podía falar de México, ¿no? onde, bueno, pois, pues, por exemplo, a Simba, pois pues, resulta que acaba de, de aprobar unha serie de medidas que incluso eh, van a, a facer que hipotecas impagables de miles de familias mexicanas pois pues, que queden reducidas, ¿no? para que a xente... Pois poda asegurar ese dereito á vivenda. Eu creo que hai moitas iniciativas a nivel mundial para intentar frenar esta loucura ao redor da vivenda. Pero ti pensas que o que acaba de anunciar Rueda vai a paliar o problema da vivenda en, en Galiza? E que está pasando? Cando todas as competencias son da xunta en materia de vivenda, en cambio, están frenando a lei de vivenda estatal, no que era algo tímido, pero era algo. si sí, De efeito, eh, a nivel Estatal, hai unha lei, pero despues o que ten que aplicarla son as comunidades autónomas. Ese, todas as comunidades autónomas teñen eh, transferida eh, na súa totalidade a competencias en vivenda. De feito, na Galiza eh, están transferidas, por suposto, e, e están transferidas á súa vez ao Instituto Galego de Vivenda Solo, onde no seu artigo 3 fala, vamos, unhas cuestións totalmente de tipo eh socialista, moito chamar así o que a aplicación que ten que facer de cara á vivenda. Bueno, entonces... será tamén porque quen a fixo pois pues, tiña un, vamos, unha mira diferente ao que o goberno da Xunta durante a maioría do, dos anos, non? Que, que sempre gobernou a dereita, eh, porque penso quero recordar que era baixo o goberno de González Laxe, non? se sí, sí, era sobre no 1988, foi, me parece. Que mesmo nun dos seus artigos admite, bueno, admite, eh, di que o, o Instituto Galego da Avivenda é solo nace para combater a especulación coa vivenda. A especulación fanales. Es decir, que veñen facendo durante todo o tempo de fraga, de feijou e ora con rueda... Eh, a especulación do Chan, e tal, e a especulación con, con as vivendas e como se vende vivenda pública a todos os níveis. Pois, eh? pues imagínate, unha lei eh, boa como esa do Instituto Galego no, de Vivenda Solo é unhas de, de persoas comprometidas con a defensa da, da vivenda como un dereito, pois pues se poderían facer moitas cousas, non? Por suposto. Eh, vamos ver unha cousa. Oxe, enterámonos que que venden unha vivenda, unha venda social aquí en Ferrol, na rúa Vila do Conde, por 60.000 euros, unha vivenda que ten 50 anos. E, imos ver, e, resulta que esa vivenda foi vendida no seu momento por unhas 300.000 pesetas, que son 1.800 euros, e agora xa se vende por 60.000, despois de 50 anos. É especulación pura e dura, sobre todo por son vivendas sociais, que foron construídas con dinheiro de, de todos nós. Claro, o dinheiro público, os impostos de todo o mundo, e eh, como se trapa, pasan a as máis privadas para que se pode especular. Non só a nivel individual de, de pequenos propietarios. Estamos tamén falando de como especulan os bancos, non? A través das hipotecas. Xa, pero uff, que longo é xa, non temos tanto tempo que non nos deixan. <risos> Pero sí que temos que decir é que mmm, podense construir vivendas eh, públicas. Na Ferrol, en, moi, en partes de Galiza, hai 300.000 vivendas que están construídas baleiras, que se chama baleiras, non de segunda vivenda, sino as que están baleiras. Moitas delas fañes falta reformas, rehabilitacións e demais. A mío non fai falta construir tanta vivenda como facerse co parque público de vendas aparte ás das vivendas que están pechadas polas cidades e o centro das cidades e Cid que Fai falta unha política de vivenda totalmente diferente. E despois non se poden vender. As vivendas públicas son para, son para habitar, non para especular con elas. Entonces a min pareceme que, vamos, que non podemos seguir moito máis tempo, pero min pareceme que temos que falar de, de vivenda. Eh, eu tiña casos concretos agora aquí eh, mesmo en Ferral que temos certos problemas pero bueno vamos ter que dixalo para outro día porque se nos acaba de ir o tempo Sí o tempo é curto e eh, vámonos despedir pois pues, con un pouco bueno, celebrando esa noticia que decía eu eh, esas noticias que nos chegan de cando en vez que nos alegran a vida que dicen bueno nun mundo algo está cambiando como é a elección de Zoran Mandani eh, como alcalde de Nueva York e que eh, con a consciencia de que independentemente de que aquí as políticas de dereitas as políticas de especulación se disfrazen ou axa que disfrazalas eh, pues, en outras partes do mundo en outras partes do, do planeta se están experimentando alternativas sí. para asegurar o dereito a vivenda sí, claro. eh, hai que limitar o prezo dos alugueiros, hai que fazer vivendas equíbel ete que ser eh, unha vivenda mambos que non pode ser cos salarios que hai hoxe que as vivendas estesan en Ferrol a máis de 600 euros, non? Eso non pode ser. Bueno, pois seguiremos falando Vale, falaremos logo. A Asociación Alvixe contra a Violencia de Xénero convoca o seu terceiro foro Alvixe, que temática de a violencia de xénero digital esa violencia invisible. Se celebrará o día 13 de novembro no Salón de Actos do Vicerrectorado do Campus de Ferrol, dente de ás 16 horas hasta as 20 horas. Neste foro encontrarás ferramentas e recursos clave para abordar esta problemática dunha maneira importante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 Actos e actividades da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática. Queridas amigas e amigos, estamos en datas de novas moi interesantes respecto da memoria. Anunciarvos, en primeiro lugar, a proxección da documental Apegada a Dosa Vos, de Xosé Abaz, na Asociación Vecinal de Ancos, na Muchiqueira, Neda, o próximo martes, día 11, ás sete e media da tarde dúas historias de represión investigadas polo alumnado dun instituto coa colaboración dos fillos dos protagonistas. Intervirá no acto Amada Toimil, neta de Amada García, asasinada en San Felipe en 1938. Celebrar tamén a boa nova da inclusión no inventario de lugares da memoria democrática da cidade de Ferrol, o primeiro lugar de Galicia en ser anotado, que comprende unha vintena de espacios cidadás, entre outros, Castelo de San Felipe, Arsenal Militar, Balbarte de Artillaría, Cemiterio de Serantes, Memorial de Canido, Cantón, a Casa de Concepción Arenal, o portal onde mataron a Reboiras, o, o monumento do 10 de, de marzo. Logo da publicación e o pasado día 7, seguen incoándose o procedimento para facelo realidade próximamente. E para rematar, agradecer á familia do carabineiro Tomás Mayo, fusilado en San Felipe en 1937, que nos permitira acompañálos polos lugares da memoria, Memorial de Canidos, Serantes, San Felipe, relacionados con este grupo de carabineiros de Ourense, oito persoas aquí executadas pola súa Defensa de Legalidade e o Progreso e o Ben Común. Grazas pola vosa atención e boa semana. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. A continuación vos ofrecemos nos informativos de Filispín un extracto das verbas dos portavoces da cazolada do pasado 3 de novembro no cantón de Ferrol. Unha novación solidaria do colectivo Ferrol con Palestina. Ouvimos a Ana e de seguido a Xosé. no 759º eh? no día do Xelotibio, onde as autoridades palestinas mantenen as excelentes cifras oficiais da atrocidades sionistas sobre as persoas. 68.865 asesinadas 170.670 feridas e máis de 9.500 desaparecidas. Os datos sobre a destrucción das infraestructuras, vivendas, hospitais, escolas, lugares de culto, universidades, centros culturais e deportivos, Foran difundidos até por medios que amoxaron complicidade co xenocidio Cifrando en máis do 90% de destrucción Describía a situación o escritor palestino Jamal Khan Que desde o cesamento do fogo en Gaza Que entrou en vigor o 10 de outubro de 2025 Israel volveu a demostrar a súa impunidade ilumitada En menos de 20 días desde que se asinou o cesamento do fogo Israel matou a 226 palestinos cediu a 594 e continúa demoler casas á súa vontade. No mesmo período, Israel diolou o Testamento do fogo máis de 125 veces. Que a violación máis recente ocorreu o 28 de outubro, cando avións de guerra israelíes atacaron a cidade de Gaza e Han Yunis, matando a 109 persoas, entre elas 46 nenos e 20 mulleres. O presidente Donald Trump xustificou o asasinato de nenos palestinos afirmando que eles, Israel, deberían contraatacar. E que un dos ataques, edificios residenciais enteros, foron arrasados no centro de Gaza, matando a 18 membros da mesma familia, nenos, pais e abos por igual. Ainda así, o vicepresidente JD D. Valls cualificou os ataques israelís de escaramuzas menores insistindo en que o cesamento do se mantinha. Un portavoz dos Estados Unidos cualificou o asasinato de máis de 100 palestinos como limitado e selectivo. Para Washington, atrevo a mantenses mentre as víctimas se sean palestinas e a resistencia non tome represas. Estamos aquí, unha vez máis, denunciando ao criminal estado sionista de Israel e aos seus cómplices ocidentais se permite que a ocupación e os asesinatos continúen non é diplomazo. É un dobre discurso orgualiano que priva os palestinos da súa capacidade de acción ao impoñerles condicións injustas e ilegais, dixo. Albanese tamén denunciou que os lazos militares e comerciais con Israel alimentaron a maquinaria do xenotidio. Sinalou que nos últimos catro anos Estados Unidos forneceu case dous tercios das importacións de armas de Israel, mentres que dúcias doutros países mantén intercambios de armas e tecnoloxía militar. A relatora pediu a suspensión inmediata de todo comercio, cooperación militar e relacións diplomáticas con Israel, ata que se cesen as súas políticas de ocupación e a parafei. Tamén instou ao, aos estados a garantir un cesamento de fogo permanente a responsabilizar a aqueles que participaron en crímenes de guerra das ruínas de Gaza e da esperanza de Sudáfrica, afirmou. Debe xurdir un novo multilateralismo, multilateralismo baseado non en privilexios, senón nos dereitos e a dignidade de todos os pobres. Dende o río a tomar, Viva Palestina Libre! mortes laborais ou asasinatos da Patronal. A raíz de ler uns posts de Javier Ballesteros que opinaba sobre cinco mortes de operarios coñecidas na semana pasada, eu fixen unha busca e ainda atopei dos mais. E esta é a información que se daba nas crónicas de sucesos dos medios. Un operario de 49 anos, natural de Úbeda, faleceu este lunes 3 de novembro tras precipitarse desde o tallado dunha nave situada no polígono industrial Dos Cerros, en Úbeda, Jaén. O martes 4, un traballador de 27 anos, faleceu el electrocutado cando realizaba tarefas de limpeza baixo unha linea de alta tensión na localidade de Trelles, Asturias. Un operario de 63 anos perdeu a vida este mércoles 5 de novembro tras quedar atrapado nunha máquina de Siderúrcia dunha nave industrial de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Un traballador de 40 morre este mércoles tras caír desde un tellado dunha nave industrial na localidade segoviana de Valverde del Majano un home de 48 anos resultou morto nun accidente laboral ocorrido este Mércoles no porto de Badarona durante o transporte dunha estructura metálica de grandes dimensións. E tamén o Mércoles 5 lemos falece un mozo mecánico de 29 anos cando lle caíu parte dun camión góndola que estaba reparando nun taller de Morella, Castelló. E a última que tope é diasi. Un home de entorno cincuenta anos de idade perdeu a vida este Benres tras precipitarse dunha altura dús 10 metros mentre traballaba o no tellado dunha nave en Maracena, Granada. Todos os medios tratan estas noticias por igual. A malloría dos chamados grandes medios nin fan mención destas mortes. Silencio absoluto nas televisións, non sendo que queiran servir mórbodo direito que sei que e ás audiencias. E os reportes soen saírso en xornais regionais do lugar onde aconteceron estas mortes. E a súa linguase é sempre a mesma. Os operarios, as operarias, perden a vida, resultan mortas, quedan atrapados, caense, precipítanse, e falan accidentes acidentes como a causa. Por certo, nenúña mención aos seus nomes, apelidos xo so unha triste mención das súas Somos xo so números para as estadísticas, que, por certo, as últimas dan conta de que na España do goberno progre están a morrer dos persoas cada día, no curro, e uns 1700 accidentes con baixa cada día. Non son noticia de interés. A fin de contas, algo que sucede todos os días deixa de ser de interés nesta sociedade capitalista Como se morrer non ocurra, fuese algo normal que as operarias teñamos que asumir. E nunca verá funerais de Estado, ni mandeiras a media haste, nin pesan esas familias, ni un pato de Estado para tallar estes crimens, nin os responsables serán ensuiciados. Pois non son accidentes laborais, son asesinatos e terrorismo patronal, porque por moito que silencien as culpables, Case que ninguna empresa cumpre as leis de seguridade e saúde laboral. Importalles ben pouco a vida e a saúde das operarias, só so buscan medrar seus beneficios. E non facía falla que o diga eu, de seguro vos mesmas o teredes visto o sofrido. Mas logo dirán que só son os empresarios os que arrisgan. Mas sabedes quantos empresarios morreron no securro nesa semana? Seguro que xa sabedes neñun. Redactado para os infos da Filipín por Edu como chocolto sobre un texto de Javier Ballesteros Osura, Saúdos e saúde.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 Un, dos, tres. Resposte otra vez. Divertimento para pequeños monstruos. Ábrete de ellas. O espacio radiactivo. Off mental. 80 vinilos. Informativos locais. Comunicando. O programa do colectivo. Eh, vamos a andar. Atenta. Mundo mentira. A Banda Bonot Concerto sentido O Lucecú Noite detrás nos Voces de beldes eh, Capireando O Souto O Recuncho Acoplado sin merienda Espanglis Eh... Atenta Ferrolterra Sin fronteras Diagnóstico positivo Dalle que dalle en las ondas Cuarto mundo A fábrica de luz Puff. Paixolupa Sonido emergente Eh... Dereito de izquierdas Música, surf, medio ambiente Deporte base eh...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 Nos informativos da Filispín seguimos a anunciar un evento do que desesamos facervos cómplices a festa dos 20 anos de Radio Filispín nas ondas libres de ferrol e terra de Trasancos. O colectivo país, Radio Filispín, desesa celebrar e ao tempo reivindicar a existencia de centros de proxectos de comunicación libre e comunitaria no Estado español e no mundo. A festa da Radio Libre e Comunitaria será o sábado 15 de novembro, en sesión tardeo, con estes eventos. Toma nota. As 5 da tarde comeza un programa especial desde esta mesma sintonía, 102.3, anota o por aí, graba o ben, e ademais unha sesión do DJ Pepe Cuña, do programa Ábrete de Orellas, que emite esta radio. Xa a 6 da tarde, actuación de Batalla, unha banda indie que se presentará mundialmente neste festival, nesta festa. Nova formación de Oscar Quant con Manel, Melo e Dean, vellos coñecidos de bandas daqui da comarca como Weather Underground, Skyhawks, La Lef Diva ou Miskius. Xa a 7 da tarde, actuación de Eco catro adolescentes da comarca, Gabri, Rubén, Adri e Helena, surdidos en 2025. A 8 da tarde, DJ Pepe Cuña volve de novo con unha eclética sesión musical. Esa ás 9 da noite, fin de festa e do programa especial. Durante a festa verá sorteo de novas camisolas do 20 aniversario da Filispín. A entrada será de balde. Ese mesmo día, sábado 15 de novembro, pero xa ás dúas do mediodía, ás dúas da tarde, haberá un xantar de confraternización filispiniano no Centro Cívico de Canido, o espazo onde terá lugar todas estas actividades que te estamos a contar. Se desees a sacudir, debes comunicalo antes do Benres 14 de novembro. Para vos animar a participar da festa da Radio Libre, traemos óseas voces dos integrantes de Batalla, a nova formación forralá, que se presentará al público en la Festa de Filispín. Ouvimos a Dimitri, por cierto, bello compa de esta radio, Melo, Manel y Óscar, por esta orden. Hola, filispinianos. Soy Dimitri. Y si os suena mi voz, es que escuchaste Spanglish hace muchos años, aquí en Radio Filispín. Primero, enhorabuena a Radio Filispín por los 20 años. Y segundo, si no tenéis otra cosa mejor que hacer el día 15, Podéis pasar por el Centro Cívico de Canido para celebrar este aniversario. Habrá un pequeño concierto de nuestro grupo Batalla, nuestro estreno en sociedad. ¡Os esperamos! Hola Philispiners, son Melo, miembro de Batalla. Parabéns por los 20 años de Radio Philispin, el Embrale. Estades todos convidados ao noso concerto o próximo día 15 de novembro no Centro Cívico de Canido pola festa dos 20 anos de Radio Filipin. Hola Filipinners, son Manel membro de Batalla. O próximo día 15 de novembro pola tarde estaremos tocando no Centro Cívico de Canido na celebración do 20 aniversario de Radio Filipin. Parabéns a Radio e nada, vémonos alí. Ola, filispinos e filispinas. Son Óscar Kwan, da banda Batalla. Batalla a formarmos Manel, Dimitri, Melo e Maiseu. Facemos indie rock, pero índido de verdade, non o da agora. Podes escointarnos nan plataformas de streaming. O próximo día 15 estaremos no Centro Cívico de Canido celebrando os 20 anos da Radio Filispín. Vai ser o noso primeiro concerto. Parabéns e imos por outros 20. Vémonos. Outro dos míticos filispinianos que animará a festa é Pepe Cuña, director de Ábrete de Orellas, que ás 5 da tarde e despois a xoito amenizará a festa cunha pinchada. Pepe tamén quiso deisarnos unhas verbas. Hola, que tal? Saudos orelludos, aquí Pepe Cuña. Eh, prodígome moi pouco nos últimos anos nisto de picar música ao vivo, xa sou so, fao en ocasións moi especiais. E que máis especial que o vixésimo aniversario de Radio Filispín non? Con, con as miñas compañeras de todos estes anos no público e, A cousa irá máis ou menos así Abrirei antes dos concertos de batalla e eco E tras eles fecharei a festa O que sí podo, podo adiantar Que será unha selección ecléctica Que haberá moitas diversións E que a música en galego terá moita presenza Eh, en definitiva, que se poderá rir eh, Bailar, tomar algo Escoitando as cancións E espero que se xeamos moitas eh, Que compartamos enerxías positivas Para seguir na procura dunha, dunha licenza Para a nosa emisora E de construirmos eh, comunidade Así que, saúdos orelludos Vémonos o sábado 15 Pola tardiña No centro cívico de Canido Opaí, Radio Filispín Leímos no informativo da Fi cunha información de a senda para todas e todos. O sábado 15 de novembro ás 5 da tarde terá lugar unha recreación das folla en Doso. Acontecerá na pista polideportiva de Doso Narón. Haberá unha exposición e obradoiro de bonecos de maínzo, música e danza tradicional a cargo dos grupos do Paroado de Cultura, esfolla de maínzo, actuación de Pablo Díaz con canta música, concurso de sobremesas, O sexto xa Campeonato de Degacado de Mánzo é a actuación musical de Óscar Ecos. Lembra, sábado 15 de novembro a partir das 5 da tarde, recreación das Folla Endoso. Sexto certame de teatro afeccionado Fusa Guillén. Un ano máis o Concello de Cedeira convida as compañías de teatro afeccionado de toda a Galiza a participar no certame de teatro Fusa Guillén. Esta cuarta edición terá lugar os días 5, 6 e 12 de decembro no Auditorio Municipal de Cedeira. Pero atención, o prazo de inscripción para os grupos que desesen participar será ata o día 20 de novembro. Manifestación polo dereito ao tren. O ferrocarril que está por vir en Onchega a Ferrolterra, Eume e Ortegal será o 30 de novembro ás 12 do mediodía na Estación de Ferrocarril de Ferrol. A Consellería de Cultura do Concello de Ferrol, dentro do ciclo Xobes da Capela, programa para os Xobes 13 de novembro, a partir das oito e media do Serán, un concerto, As Darbucas da Colá. Segundo elas, tratase dunha viaxe de coñecemento da cultura oriental a través da música e a danza, explorando tamén a fusión con ritmos e melodías traicionais galegas, amosando a proximidade e afinidade de culturas aparentemente tan distantes nese xogo das culturas atópanse tamén estéticas sonoras medievais modernas e tradicionais será o xoves 13 de novembro a partir das oito e media no Centro Cultural Torrente Ballester entrada única de 3 euros con as darbucas da colá imos marchando inda que volveremos Será outra compa da equipa da arredazón dos informativos da Filispin Esta emisora que estás a ouvir A que andará por aquí ¿Gostas desta emisora? Pois grábate o seu dial Si, sí, si, aí, aí mesmo, susto aí 102.3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 en el dial entre basura comercial una radio symphony y de todo me quedé. Hola amigos de Radio Filipin son Roy Carballido son radioescoyte radioaficionado eh tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario eh a toda a xente que a facede posible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 Este programa Desde o colectivo Piruchela queremos mandar os nosos parabéns ao colectivo Radio Filispin por os seus 20 anos de emisión. Muito feliz por saber que há pessoas interessadas em cultura e música de todos os países e devíamos estar todos cada vez máis fortes. Feliz por saber que há rádios livres que tentarem combater caminhos alternativos, para não termos uma mente tão pequena. Temos que alargar horizontes. Obrigado pelo vosso convite e fico contente que tenham gostado de conhecer a tradição. um saúde! Olá, sou Helga Méndez, atriz e diretora de teatro daqui de Ferrol, e quero dar os parabéns à Rádio Filispim por o seu 20 aniversário. Graças por manter dia a dia essa rádio livre e comunitária que fala do pequeno, do coteá, do que acontece na nosa cidade, na nosa comarca. Grazas por manter viva a nosa cultura, a cultura da base, a cultura do pequeno. Aperta enormísima Radio Filispín, por moitos anos. A libertad de visión É a libertad de expresión Há gente que quero pilar Pero no é